Guk e, Zarpainoan egin ebitzen ondartza hausuakin goizien, hasitzen e, dira. Jotzen e, e, kalez-kalez eta gehoi bazkaldu. E, beste auzuak irutan atatzen dira, bere auzoan, animatzea, uh -huh. tamborrakin, eta boster bost ditan aldea, ja, e, auzok eta banda denak etortzen gehiagamen erri-errian, eta erriko plaza hil jo, dana kolokatu. Geo jau, herriko plazan hasi e, baino lehen, e, tensio txiki bat e, jartzen da hor. E, zai, e, alkatea e, zerbait izango, neseket, no eta hasi mm, baino lehen tensioen pizkat e, badoi hilotzen da hor. Baina, hausuko eh? aus, banderak eh, uh -huh. eta elkartideko banderak eh, udaletxen bakoian izatian.